«Тільки до мене!» Сказав тільки Тимкові, що брав із собою сотню, бо може напоткнутися на Орду, бо якийсь чим був заблуканий. «Мене Орда знає!» Безжурно відповів Тимко. Але за два дні Матрона не захотіла більше їхати в степ. І поскаржилась мені, що Тимко змушує її до давньої ще дитячої їхні забавки з воїтьми. Під'їхавши на коні підворота, вхопити за верхню болону руками і так зависнути. А коня тим часом джури проведуть назад у двір і поженуть крізь ворота, так, що вона скочила в дво, коли кінь опиниться під нею. Матрона призналася, що примушував її до цього тим коштів Чигирині, коли приїхав тарік з-під Львова. Тепер знову за своє вже тут, в Чигирині. Пані Раїна спробувала йому вимовляти, то він розготався. «Може ви, пані Раїно, хочете зі мною побавитися?» Так і зродилась поголоска, ніби Тимко був безоцний до пані Раїни. «Я мав би нагримати на сина, Та щось мені заважало, мов би, Несміливість чи сором?» Сказав тільки Тимкові. «Ти вже вчив би того зерармістра свого?» «Навчу!» – здухвало скинув головою Тимко. «Вже його навчу ноги кроковкою». Дибун нікчемний душа дерев'яна. Міг я тільки позаздрити такій силі ненависті. Гетьман не може давати волі своїм почуттям, з найзапеклішим ворогом вимушений обійматися, коли того вимагає держава. Так було мені з палим Киселем, що переслідував мене упродовж життя всього, відчетний, як чорна тінь, тому якийсь зегар Мав видаватися вже не зловісним, а хіба ще смішним, а то й жалюгідним. Коли б же віддав я, що чоловік цей спричиниться до найбільшого нещастя у моїм житті. Увага моя роздвоювалася між справами гетьманськими, якими задавлював мене Волговські, і Матронкою. Тож на зігар властиво не лишалося ні часу, ні сили, та цього чоловіка надівно властивістю пхатися в очі щокроку. І вже починає розуміти дратівливість свого сина. Пан Ципріан нагадував павука. Проплутає будь-яку муху. Хоч як вона борсується, дзіщить і просить, і плаче. Він собі знає плете і плете палутину. Мотає нестомно вперто, з катівською байдужістю. Не зупиниться, не перепочине, не знає тому чужий співчутливості, безстривожний, часом і безінтересовний, бо й не голодний, і лишить муху в павутині так і не доторкнувшись до неї. Забуде геть, хай висохне на порох, але так треба, бо для цього він пущений на світ і має сповнити своє призначення. Я не знаю, чи він їсть чи спить коли-небудь, чи справляє людські природні потреби, міг зустріти його по будь-якій порі. Тинявся по дому й по двору, як і я моїм безсонні, стежив за зорями, укладав гороскопи, перечитував календарі і знаймовив про фугерів. Коли б був нашої віри, то замінити міг би своєю нестомністю певно самого Виговського. Та на письмі знався не вельми, Наша ж мова в його устах була геть скалічена, тому, як уже казав, послуговувалася латиною, теж не вежли добірною. Пан гетьман теж якось не спить? Стрічав він мене своїм дивним белькотом. Розумію, розумію. Клопоти державні, а в мене десь небесні. Доля і не доля людини смерті життя взнаються залежно від бігу ділок. В зірках записано врешті все. Добрі злі часи. Спрятлива порада та на все. Десь насів би прищепи, а десь не пускання крові виборне, добрий час наліки через конфакти, добрий час на ліки через трунок. Врешті Сатурн і Марс так посилився нині, що ледь завдяки Юпітеру їхня злість може бути стримана. Чи ж я сподівався опинитися в гнізді самого Юпітера якось, пан гетьман, цікавився календарями польськими? Вони навіть ліпші за європейські. Десь має вже календарі Адама Рузи, Матеуша Орлінського, Дам'яна Паєцького, Себастьяна Стриєвича і Миколая Журавського, астролога самого його королівського мосту Яна Казимира. Чи чув коли-небудь пан Гетьман, як висміяв на професор астрономії Академії Замойської, стані слова Невеського, на це так. Не вгадає пан Невеський, що сподіє пан Небеський. Якось смішно, правда? Маю презент дясного і пана Гетьмана. Календар краківський на стінний Ніколая з шатка з равюрами, друг вездевовижний, фмак і вишуканість. І дивився на мене лагідними очима безумного ангела, аж мені ставало страшно. Я мормотів, щось не розбірливо і не вельми гречно повертався спиною до загарміста. Потрога не ображала і не бентежила. Ну, так мовив він наздогін. Десь воно все так якось, зрештою. Від цього чоловіка в'яло якимсь, мов би, неземним холодом. Він міг жахати так само, як байдужі зорі в нічному небі. Чужий усім і всьому не знати, де народжений, вічний вигнанець, вічний туляч. Навіть коли б зберіг мову рідну, не стала б вона йому домом рідним, а тільки непевним прихистком. Тож і мову він свою втратив найперше, Прийшовши на нерозбірливу латину. Може, цей Завармістр, один із підступів Адама Піселя? Зя майже втікав із Суботава. В Чигирин в'їздив увечері, щоб не робити великого гуку, та однаково зустрічали мене старе й мале. Дід лашня бігла поперед гетьманського походу з пусточами й сміхом. Козацтво кричало вівати. Бабусі, закутані в товсті хустки, вклонялися і хрестили мене, Мотронку, Тимка, а вже перед самим моїм двором одна старенька простягнула мені червонобоке гранчасте яблуко, і я передав його Мотроні, в той старогрецький пастух своїй богині краси.